Végjáték. Vereckei visító hangra ébredt. Hirtelen nem is tudta, hogy hol van. Kiugrott az ágyból és kissietett a szobájából, hogy azonosítsa a hangforrását. A fészer irányából jött. Lépteit itt, megszaporázva elindult az épület irányába. Belépve a nyitott ajtón, pettyát látta, kezében egy flexel, amint egy nagy vastáblát vág méretre. A fémtáblát a könnyebb megmunkálás érdekében Tomi tartotta. Az utolsó vágás volt hátra. A gép elhallgatott, Petya a feje bubjára tolta a védőszemüveget, majd Tomihoz fordult. – Na, pajtás, szerinted jó lesz? – kérdezte. – Ti meg mit csináltok itt? – kérdezte bosszus hangon vereckei. Petya vereckeire nézett, és széles vigyorral válaszolt. Készülünk az esti mókára. De mi csináltok? kérdezte újra Vereckei, miközben közelebb ment a férfiakhoz. Tudod, főnök, azzal kell főznünk, amink van. Mi fogjuk betörni a kerítést, és nem szívesen leszek élő céltábla válaszolta. Ez meg minek? mutatott az ezredes a vastáblára. Emlékszel Szíriára? Remélem a célnak megfelel folytatta Petya. Milyen célnak? Ó, látom, az ezredes úr még nem ébredt fel. Nézd, amikor a kocsival felgyorsítunk az utcában, Zsolti hiába iktatja ki a tetőn a lövészt, a többiek az udvarban golyózáport fognak ránk zúdítani. Ezt a vaslemezt a kocsi belsejében a szélvédő mögé fogjuk tenni. Egyenesen kell mennünk, vagy száz métert, addig sok lövedéket tud megfogni. Legalábbis többet, mint a kocsi szélvédője. Malakatos gyerek terepjárójába tesszük. – Erős kocsi, nem kár érte. Valamit javít az esélyünkön. – mondta, majd kérdőn nézett vereckeire. – Értem már. Remélem beválik. – válaszolta, majd sarkon fordult és visszaindult a szobájába. Az ajtóból még visszaszólt. Este hatkor eligazítás. – Értettük? – kiáltották egyszerre. – Gyere, erősítsük meg az első lökhárítót. Fordult Pecatomihoz, és újra munkához láttak. Este hatkor hiánytalanul összegyűlt a csapat a vadászházban. Vereckei végignézett az asztal körülülőkön, majd megszólalt. Elérkeztünk az utolsó felvonáshoz. Az őrnagyúrral, a helyettesekkel és Sándorral számba vettük a lehetőségeinket. Nincs túl sok választásunk. Jól választották meg a pozíciójukat, és csakis tűzharccal tudunk behatolni. Ne legyenek kétségeink, lőni fognak ránk mindennel. Meg kell osztanunk a figyelmüket és az erőiket. A legfontosabb cél a Brazil élve elfogása. Meg nem erősített információk szerint egy fiatal katonatisztet is fogva tartanak a ház pincéjében. Hogy ő hol lesz, amikor behatolunk, azt nem tudom megmondani, valószínűleg tényleg a ház pincéjében. Ha bent van, ki kell hoznunk. Lehetőleg élve? A többi harcos feláldozható. Nem ejtünk foglyokat. Ez főleg a kommandósokra vonatkozik. Már elnézést, uraim, mi nem fogunk kímélni senkit. Az a parancsom, hogy önök se tegyenek ilyet. Ők sem fognak minket kímélni. Közülük, akit csak tudnak, lelőnek. Én pedig nem szeretném, hogy bárkit is lelőjenek közülünk. Ezért gyorsnak kell lennünk. A meglepetés előnyét már rég elvesztettük. Sajnos a magasabb körökben voltak Brazílnak informátorai, ezért tudott ilyen sokáig az ismeretlenség homályában maradni. Akkor most konkrétan az akcióról. Négy kocsival megyünk. A kommandósok minden autóra matricát tesznek, hogy rendőrségi járműveknek tűnjenek. Petya, Tomi és négy kommandós alakatos gyerekterepjárójával mennek, amit egy kisé megerősítettek a feladatra. Ők fogják betörni a kaput. Sándor, két kommandós és én, a másik kocsival megyünk. Az őrnagy és a további kommandósok a harmadik járművel. A negyedik járműben Kistomi, Galamboskarcsi és Ballagó Zsolti lesz. Ballagó Zsolti feladata a tetőtérben lévő őrszem kiiktatása. Az őrnagy és csapata lesz az elterelő. A ház hátsó frontját fogják támadni minden eszközzel és lehetőleg nagy zajjal. Petyájék a főúton fognak várakozni takarásban. Amikor mindenki elfoglalta a pozícióját, akkor szép lassan megindulnak az úton a ház irányába. Mivel tegnap is elhaladt egy rendőrségi jármű, remélem, hogy azt feltételezik, hogy ez is csak egy rutinjárőrözés. 20 méterre a kaputól felgyorsít, ahogy csak tud, és betöri a kaput. Amikor a terepjáró felgyorsít, Ballagó Zsolti kilövi a lövészt, hogy Petyájékra ne tudjon fentről tűzelni. Ezzel egy időben a ház hátsó traktusán az őrnagyék is megindítják a támadást. Hat kommandós fogja végrehajtani a házba való behatolást, az ő feladatuk a brazil elfogása, az épület átkutatása és, ha bent van, a fiatal katona kimenekítése. Folyamatosan tűz alatt leszünk. Az udvarra való betörés után a gépkocsit használjátok elsődleges fedezéknek, és mindenkit le kell lőni, akinek a kezében fegyver van. Honnan ismerjük meg a Brazilt? vetette közbe egy kommandós. Jogos a kérdés. Körülbelül 180 cm magas, vékony, inas testalkatú, sasorú férfi, aki a haját összefogva viseli, kötve. Ő fogja osztani a parancsokat is. Mi lesz az udvari reflektorokkal? hangzott egy másik kérdés. Kértem támogatást, és az ígéret szerint éjfélkor lekapcsolják a villamos áramot abban a körzetben. Ezért is lesz látó mindenkinél. Mi van a helyi zsarukkal? Ha odafelé menet belefutunk valami buzgó mócsingba, lelepleződhetünk. Erről is intézkedtem. A katonai járőrök le fogják zárni a körzetet, amerre megyünk, senkibe nem fogunk belebotlani. Nem fog eljárni valakinek a szája? Már tudnak a tervről. A katonai járőrök csak az indulás előtt egy órával kapják meg az eligazítást. Végig kell menniük az úton, hogy a zárást végre tudják hajtani, és ha valakivel találkoznak, azt őrizetbe fogják venni. A hátsó részen is kőkerítés van. Mászunk, kérdezte az egyik kommandós. Nem, robbantani fogunk, vette át a szót a kommandósok parancsnoka. A robbantás után kézigránát, majd a földszinti és az emeleti ablakokon keresztül könygáz és füstgránátok mennek a házba. Nagy lesz a zaj, így különösen fontos a folyamatos kommunikáció. Abból indulunk ki, hogy akik velünk szemben állnak profik. Valószínű, hogy a robbanás következtében a hátul lévő őrök megsérülnek, de nem halnak meg. Tehát megy a gránát. Az épületbe történő belövések után a pihenőállomány is harcba száll. A csapatomból lesz olyan, aki az ablakokra tüzelés lesz, aki az udvaron lévőkre. Gyorsan és pontosan kell haladnunk, mondta az őrnagy. Jó kis Ramazuri lesz, jegyezte meg kis Tomi. Igen, az lesz, ezért senki se hősködjön. Sándor a madárkát fogja reptetni az objektum felett, és folyamatosan információval lát el minket az ellenséges erők helyzetéről és mozgásáról. Most pedig, ha nincs több kérdés, mindenki ellenőrizze le a felszerelését és vételezzetek lőszert. Jó sokat. Éjfélkor találkozunk, fejezte be az eligazítást vereckei. A társaság kis csoportokra oszlott, minden csoport átbeszélte a saját feladatát. Tanulmányozták a térképet, a felvételt, pozíciókat és lőszektorokat jelöltek ki. Egy óra múltán úgy vélték, készen állnak a feladat elvégzésére. Most pedig mindenki menjen pihenni, adta ki az utasítást vereckei. A férfiak lementek a pincébe, mindenki magához vette a felszerelését, lőszert és gránátokat tettek a málha mellényükbe. Ellenőrizték a rádiókat, az éjjellátó berendezéseket. Miután minden a helyére került, elvonultak pihenni. Vereckei nyugtalanul forgolódott, nem tudott elaludni. Az órájára nézett. A foszforeszkáló mutatók este 11 órát mutattak. Ideje felkelnem, gondolta. Gyorsan összekapta magát és a vadászházba indult. Halkancsukta csukta be maga mögött az ajtót, nehogy Sándor felébredjen. Hadd pihenjen még. Belépett a vadászházba és meglepődve látta, hogy Petja már a kávéját kavargatja. – Mi az? Nem tudsz aludni? – kérdezte. – Kávét? – Igen, kérek. Petya töltött a termoszból és átnyújtotta. – Csak a feladaton a gyalog. Ne aggódj, nem lesz semmi baj. A kommandósok értik a dolgukat. – Remélem is. – Valami baj van? – Áh, semmi különös. – Na, ki vele, amíg nem jönnek a többiek? – Mondom, hogy semmi. Oké, okay, azért nem kell leharapni a fejem. Ne haragudj, nem akartalak megbántani. Jaj, barátom, mióta is ismerjük egymást? Ezer meg egy éve. Na látod, akkor hogyan tudnál te megbántani? Csak tudod, olyan rossz érzés fogott el. Tudom, mit érzel. Ahogy öregszünk, minden akció előtt én magam is arra gondolok, lehet, ez lesz az utolsó. Tudod, ha ezen túl leszünk, kiszálló. Megveszem azt a kis házat a tópartján, és ott fogok nyugodtan éldegélni. Akkor már tudom, hogy hová megyek pihenni. Egy frász öregem. Nyugodtan. Ez a kulcs szó. És te, barátom, csak feszültséget hozol nekem. Ez tart életben minket. Igen, ez. Ez volt a végszó, mert a többiek egymás után léptek be a halba. Mindenki kávézni akart és beszélgetni. A feszültség tapintható volt. Mire az utolsó ember is belépett, vereckei megszólalt. Rendben emberek, egy kis figyelmet kérek. Remélem mindenki kipihente magát. A feladat végrehajtásakor maximális koncentrációt kérek. Elsődleges célpont a Brazil. Másodlagos, ha ott van a fiatal tiszt. A legfontosabb, hogy mindenki maradjon életben. Van kérdés? Nézett végig az elszánt tekintetű férfiakon. Akkor végezzük el a feladatot. Elsőként lépett ki a házból, és a parkolóban lévő kocsiához ment. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, kiadta az indulási parancsot. Petya vezette az oszlopot, mivel ők a főúton fognak menni tovább, utánuk az őrnagy kocsija sorolt be, ők a Kraszna folyón való áthaladást követően kiválnak az oszlopból, és gyalogosan közelítik meg a ház hátsó részét. Őket követte Kistomi és Galambos Karcsi a kommandósokkal, majd a menet végén Vereckei Fehér Sándorral és a maradék kommandósokkal zárták a menetoszlopot. Tempósan haladtak. Húsz perc elteltével elérték a Tiszát. Petya lassított. Amint áthaladtak a Krasznán, az őr nagykocsi a kivált az oszlopból, a terepjáró lámpáit lekapcsolták, és a házak mögötti rétre kanyarodott. Ötven méter után megálltak, a motort leállították. A csapat kiszállt. Az látót a szemük elé helyezték, és elindultak a célobjektum irányába. Vereckei nézte, ahogy az alakjuk az éjszaka sötétjébe vész. Petyáék mentek tovább, a másik két kocsi követte őket. A sebességet lecsökkentették, hogyha valaki mégis kitekint az ablakon, csak járőröző rendőrautókat lásson. A hátsó két terepjáró az Ötvös utcánál balra kanyarodott, Petyáék egyedül maradtak. A két terepjáró, amint elérte az Ötvös és a Kraszna utca kereszteződését, megállt. Fehér Sándor kiszállt, felreptette a drónt, majd visszaült a kocsiba, és a monitoron keresztül. A kijelölt célpont felé irányította. Petyára és az nagyra vártak, hogy elfoglalják a pozíciójukat. Vereckei tíz perc múlva hallotta a rádión helyettese bejelentkezését. Pozícióban. Vettem. Várunk. Ballagó Zsolt is kiszállt. A hangtompítós puskáját maga elé tartva elindult a kijelölt lőállásba. Kéz és lábtörést haver, suttogta utána Petya az csak a feltartott hüvelykújjával jelzett vissza. Öt perc múlva Zsolt jelentkezett be. Pozícióban. Vettem. Látod a célt? kérdezte vereckei. Igen. Egy a tető ablakban, kettő a kapunál gépkarabélyal. Vettem. Amint meghallod a robbanást, lőtt ki. Nyugta. Újabb tíz perc telt el, amikor a rádióban az őrnagy hangja hallatszott. Pozícióban, szerelt töltet a helyén. Vettem. Figyelem, akkor rockendról, Hadd szóljon. Alig fejezte be a mondatot, az éjszaka csendjét egy hatalmas robbanás rázta meg. A hang elnyomta azokat a halk pukkanásokat, amit ballagó puskája hallatott. A tetőtérben lévő alak és a kapuban állók összerogytak. Közben Petya tövég nyomta a gázpedált, miközben Tomi a mellette lévő ülésen egyensúlyozva a vaslemezt a szélvédőhöz emelte. A ház hátsó része mögül puskalövések és robbanások hallatszottak, ahogy a gránátokat belőtték a házba, majd az nagy csoportja behatolt a hátsó részbe. Közben a házból férfiak rohantak ki géppisztolyokkal a kezükben, egy részük a ház oldalánál igyekezett fedezéket keresni és lőni, a behatolók irányába. Másik részük a kapu felé száguldó terepjáró célozta meg. A kocsi, áttörve a vaskaput, nagy sebességgel vágódott be a ház udvarára. Petya ütközésig tekerte a kormányt, és egyidejűleg tövig berántotta a kéziféket. A terepjáró farolva keresztbe állt meg az udvaron. Tomi és a hátsó lévő kommandós folyamatosan tüzelt a lehúzott ablakokon keresztül. Petya és a mögötte ülő azonnal kiugrott a kocsiból, az ajtajukat nyitva hagyták, és azonnal tüzelési pozíciót vettek fel a terepjáró elejénél és hátsó részénél, majd hangosan üvöltötték a rádióban, hogy átveszem. Ekkor Tomi és a kommandós a gépkocsin keresztülés Petyáék folyamatos tűz fedezete alatt kimásztak a terepjáróból, és a két férfi mellé ugoltak. Azok szinte egyszerre kiáltottak. Kifogytam. Erre Tomi, Petyával, a kommandóstársával cserélt helyet, és most ők lőttek, míg a többiek tárat cseréltek. A házból kifutó fegyvereseket úgy kaszálták le, mint az arató az érett kalász. A ház hátsó részében elhallgattak a fegyverek, és a rádióban felcsattant egy hang. Tiszta! Az udvaron és a ház mellett sem mozdult senki. A behatoló csoport egymást biztosítva a ház a felé rohant. A többiek biztosították őket. Kisvártatva az egyik kommandós hangja hallatszott a rádióban. Tiszta! Vereckei terepjárója is bekanyarodott az udvarba. A csapat teljesen körbezárta a házat. Az őr nagy újabb négy embert küldött be átvizsgálni a házat. Az udvaron állók feszülten várakoztak, és minden érzékszervükkel célpontot kerestek. Nem sokára felhangzott az átvizsgálók hangja. Tiszta! A tisztet megtaláltuk. Kivisszük! Vereckei Petyával az oldalán a bejárat felé indult. Az ajtóban feltűntek a kommandósok, köztük szakadt gyakorló ruhában egy férfi, a fején fekete zsák, a kezén pedig műanyag bilincs volt. Petya a kommandósokhoz lépett. Átveszem, fiúk! mondta, majd megragadta a fiú karját, és annyit mondott. Nyugalom, öcsi. mi vagyunk a jó fiú. Most hazaviszünk. Azzal megindult vereckei terepjárója felé. Hallotta a kiáltást, a fiút ösztönösen maga elérántotta, hogy a testével fedezze. Fegyver, tizenegy óránál! A kiáltással egyidejűleg érezte testében a fájdalmat. Forró tűzöntötte el, a fájdalom az agyáig hatolt. Az udvaron lévők vereckeivel együtt ösztüzet zúdítottak az épület bal sarkánál fekve tüzelő férfira. Nem halt meg a rajta ütéskor, csak megsebesült, de mivel nem mozdult, a kommandósok úgy vélték, meghalt. Kihasználta, hogy nem figyelnek rá, és kilőtt egy sorozatot. – Megsérült valaki? – kérdezte vereckei. Kis Tamás felelt. – Petyát eltalálták! Pecsát eltalálták! Felcser! Ordítottak is. kis. Galambos karcsi volt a csapat felcsere, de a kommandósoknak is volt egy, az azonnal odasietett. Közben vereckei parancsokat kiabált. nagy, mindenkit agyon lőni! De ezredes! Ez parancs bassza meg! Nem akarok elveszíteni még egy embert. Az nagy utasítására a kommandósok újra ellenőriztek mindenkit. Nem találtak életben senkit. A fegyvereket összegyűjtötték. Tarts ki kis főnök! Hol kaptad be? kérdezte karcsi a sebesült férfit. Azt a kurva! Az oldalamnál, a mellény alatt! felelte hörögve. Nyugi, nem mozog! Mindjárt rendeteszünk. felelte majd nekiláttak levenni róla a málha mellényét és a golyóálló mellényt, hogy jobban hozzáférjenek a sebhez. A kommandósok közben a tisztet beültették a terepjáróba, egy mellette maradt, hogy őrizze. Vereckei Petyához sietett. Mi a helyzet, véncsataló? Bekaptam, baszki! Ne beszélj, csak maradj velünk! Őrnagy! ordította a rádióba Vereckei. – Azonnal kérjem mentőt! Nagyon fázom nézett Vereckeire Petya, miközben vörös hab budjant ki a száján. Takarjátok már be! kiáltott galambos karcsira. Szomorú tekintettel nézett vissza rá. Bassza meg! Bassza meg! Mi van, öreg? Nem érgelőd, csak egy takarót kértem. Nagyon fázom felelte, és újabb friss vért köhögött fel. Nem mérgelődöm, barátom térdelt mellé Vereckei, közben Pecsa fejét az ölébe fogta. Maradj velem, tesó, maradj velem! Fázom! Laszi, nagyon fázom! Peti! ordította Vereckei. Maradj velem, tesó! Petyára nézett, de már csak egy üveges szempár bámult vissza rá. Kezével lezárta barátja szemhéját, és heves zokogásban tört ki. Senki nem merte megzavarni gyászában. Lassan összeszedte magát, és felállt. Mi történt, Karcsi? A mellénye alatt érte két lövés. Az egyik valószínűleg gurulatot kapott a medence csontján, és átvitte a tüdejét. Bassza meg, Karcsi! Gondoskodjatok róla, tegyétek a kocsimba. Értettem főnök. Örnagy biztosítsák a helyszínt, és két embere készítse elő a házat a robbantáshoz. Értettem, válaszolt az Örnagy és már is parancsokat osztogatott az embereinek. Vereckei határozott léptekkel indult a bejárat felé. A nagy szobában egy férfi ült a széken, keze és a lába gyors kötözővel a székhez volt kötözve. Ellenállt kérdezte a kommandósokat. Nem, meg is lepődtünk. A kanapén szivarozott, mintha csak minket várt volna. Vigyék a pincébe. Sarkon fordult és kiment a házból. A kommandósok levágták a gyors és a foglyot a pince irányába vitték. Vereckei beleszólt a rádióba. Sándor? Igen, ezredes úr? Hozd a kézikamerát a házhoz. Máris? Vereckei átvette a kamerát, végig tapogatta a málha mellényét, és a pincébe indult. De még oda szólt a férfinak. Menjen a fiához, Sándor! Őrnagy! Igen, ezredes úr! A pincében leszek, vegy át a parancsnokságot. Értettem. Fehér Sándor a terepjáróhoz sietett, és szinte feltépte az ajtót. Robi! Robikám! Jól vagy, kisfiam! Apa! Te itt? Mi történik? Kik ezek az emberek? Nyugodj meg! Most már minden rendben lesz. Hazaviszünk. Nem esett bajod? Nem, nincs semmi bajom. Annyira örülök, fiam, hogy látlak. Mondta, majd hosszasan magához ölelte a fiút. Apa, nem lehetne ezt a szart levenni rólam? Légy türelemmel, fiam. Most már biztonságban vagy. Oké, de ezt akkor is levehetnék rólam. Én fogoly voltam, nem ellenség. Majd megkérem az ezredest. Addig légy türelemmel. Anya, hogy van? Nehezen viselte, amikor közölték velünk, hogy eltűntél. De jól van? Igen, jól van. Mesélj, mi történt veled? Kérte Sándor a fiút. Az pedig belefogott, attól a naptól kezdve, hogy kiküldték szállítmányt biztosítani. Vereckei lement a pincébe. A férfit a kommandósok újra egy székhez kötözték. – Vegyék le a fejéről a csukját! – utasította a kommandósokat. – Elmehetnek. A kommandósok gyors léptekkel elhagyták a helyiséget. Vereszkei a férfi elé ült egy másik székre, bekapcsolta a kamerát és hosszasan nézett az előtte lévő szemébe. Kisvártatva megszólalt. – A nevem Vereszkei László. Az amerikai hadsereg ezredese vagyok. – Oleg Bojko, az ukrán hírszerzés ezredese. – A Brazil – folytatta vereckei. – Errefelé így ismernek. – Nos, lesz egy-két kérdésem, amire szeretnék választ kapni. – Azt hiszem ezredes, ez nem fog menni – válaszolta mosolyogva a Brazil. – Nézze, tisztában vagyok azzal, hogy kiváló kiképzésben részesült. Felkészítették ilyen helyzetekre is, de azt is tudja, hogy mindenki megtörik. – A kérdés csak az, hogy ki meddig bírja – mondta vereckei. Nem igazán erre gondoltam, felelte nevetve a brazil. Bár az usa járva hallottam a cia és módszerekről. Hallomásból is meggyőzőek voltak. Ismereteim szerint ön nagy tapasztalatra tett szert a munkája során. Hanem mire gondolt? Az ubonyom zsebében van egy írásos parancs. Vereckei megemelkedett a székből és kivette a papírost brazil zsebéből. Egy... A magyarok által használt, nyílt parancs volt. Ismerte, hiszen nála is volt egy. Gyorsan végigfutotta, csak az érdekelte, kiírta alá. Meglepődését jól palástolta a másik férfi előtt. Ugye most már megérti ezredes, hogy miért nem lesz szükség további erőszakra? Az a baj, hogy amikor Amerikában volt, nem tanult meg egy nagyon fontos dolgot. Mi lenne az? nézett érdeklődéssel vereckeire. A póker. A pókerben van egy olyan kártya, hogy Joker. Az mindent visz. Na ne szórakozzon. Ezt minden gyerek tudja. Akkor most jól figyeljen. Mondta, majd a belső zsebéből elővett egy levelet, széthajtogatta és a brazil arca elé tette, hogy az el tudja olvasni. Információim szerint tud magyarul. Igen, tudok. Brazil elolvasta a felhatalmazást, és igyekezett leplezni a meglepődését. Na látja, a Joker mindent visz, így a maga kis nyílt parancsa érvényét vesztette. Nézze, én maguknak dolgozom. Nekünk? Én az amerikai hadsereg ezredese vagyok, és nem kaptam tájékoztatást arról, hogy az Egyesült Államok kormányának dolgozna, válaszolt vereckei. Mármint nem az amcsiknak, hanem a magyaroknak. A magyaroknak? Látta a nyílt parancsot, vagy nem? Láttam, de a parancsot a legkönnyebb hamisítani. Csak nem gondolja, hogy bedőlök majd egy ilyen kis cserkész trükknek? Ez nem trükk, ezredes. Ne szórakozzon már. Na ide figyelj! Meghalt a rajtaütésben a barátom. Az sem érdekel, ha az amerikai elnök vagy az atya úristen testvére vagy. Innen élve nem fogsz kijutni. Értve vagyok. Nagyon komoly infót kell adnod, hogy egyáltalán élve megúzd. Megértetted? Kiabált vereckei. Meg, megértettem. Akkor rajta, adok egy lehetőséget. Nagyon jól gondold meg, hogy mit válaszolsz. Hol is kezdjem? Mondjuk az elején, és a kamerába mond. A középiskolai évek alatt kezdődött Pali atyával. Ő volt az, aki mindvégig támogatott. hozzásegített, hogy bekerüljek a géniusz programba, ami a Tehetséges Magyar Gyerekeket támogató program, és amit a magyar kormány finanszíroz. A főiskolára kitűnő eredményeim alapján vettek fel. Toborzók jöttek az ukrán hadseregtől, harmadéves koromban, én pedig jelentkeztem az ukrán hadseregbe. Megbeszéltem Pali atyával, aki támogatta a döntésemet. Akkor még nem értettem, hogy mi oka volt erre. A főiskola befejezését követően egy hetes nyaraláson vettünk részt Balatonfüreden. Pali atya elkísért minket. Az egyik este elmentünk borozni. Később odajött az asztalunkhoz egy férfi, akit Pali atya Kovács Lajos néven mutatott be, testi -lelki jó barátjaként. Érdeklődést mutatott a seregbe való jelentkezésem iránt, és ő is megerősítette, hogy mennyire egyetért a döntésemmel. Tudják, hogy szegény kárpátaljai roma családból származom, de most már vannak barátaim és támogatóim, nem leszek egyedül. Paliatja jelezte felém, hogy barátja minden szavával egyetért. Mire a végére értünk a borozásnak, a magyar hírszerzés beszervezett ügynöke elettem. A katonai főiskola alatti szünetekben rendszeresen találkoztam palatjával, de csak hétköznapi dolgokról beszélgettünk, illetve minden hónapban kaptam egy tisztességes összeget ösztöndíj címén. Többször is kérdeztem, hogy mi lesz a feladatom. Erre Pali atya mosolyogva csak ennyit válaszolt. Tanulj jól, légy a legjobb, és vigyázz magadra, fiam! Mikor kezdődött az érdemi munka? vetette közbe vereckei. 2020-ban Sztyepanenko tábornok az Amerikai Egyesült Államokba küldött tanulni. Az elutazásom előtt elbúcsúztam Paliatjától, aki azt mondta, hogy nem leszek egyedül a messzi távolban sem, mert egy barátunk is ott lesz, hogy vigyázzon rám. A tanfolyamon találkoztam aztán az általam kovács Lajos néven ismert férfival, akit a magyar hírszerzés delegálta tovább képzése. Nem volt senkinek feltűnő, hogy két magyar éjjel nappal együtt van. Ekkor kaptam konkrét feladatokat. Ezt még értem. Beállt kettős ügynöknek. Hol keletkezett a csavar. 2022-ben kitört a háború. Engem a frontra vezényeltek, az pedig végképp nem volt biztos, hogy élve megúszom. Nem is vették fel velem a kapcsolatot. A nagy dobásom a Kerszoni híd robbantása volt. Az egyik emberemet elkapták a Wagner emberei, majd két nappal később rajtunk ütöttek és elfogtak. Miért nem ölték meg? Az fsb nem engedte nekik. Vagy aláírom, hogy nekik dolgozom, vagy darabokra szednek a Wagner zsoldosai, és a maradványaimat egyenként küldik el Kijevbe. Aláírtam. Miután visszatértem Kijevbe, akkor Szczepanenko új feladatta bízott meg. Elmondta, hogy nem önálló akciót hajtunk végre, hanem egy a kormányzaton belüli erős politikai csoport akaratát. Őket csak keményvonalasoknak emlegetik. Ez volt a kelet-magyarországi régió szegényeinek a fellázítása? Igen, ez volt a terv. Mit akartak valójában? Visszavágni Magyarországnak, hogy a háború kitörése óta nem támogatta teljes melszélességgel az ukrán kormányt. Valós veszélyként tekintettek arra, hogy Magyarország csak a kellő pillanatra vár, hogy magához csatolja Kárpát alját. De hát ez baromság. Ezt a régiót is alig tudja fenntartani. Folyamatosan szegényednek el az emberek. Kárpátalja még ennél is szegényebb. Ha Magyarországhoz kerülne, fél éven belül belerokkanna a gazdaság. Ez nem volt szempont, csak a terület megvédése. A magyarok mit szóltak ehhez? Megfordították a műveletet. Azaz, hogy az ukránok akarnak elcsatolni Magyarországtól területeket, bosszuból? Valahogy úgy. Az én feladatom az volt, hogy ráerősítsek az ukrán vonalra. Miért? Idővel a háború kirobbanása után jelentősen visszaestek a nyugati támogatások. Ha a nemzetközi közvélemény arról értesül, hogy az ukrán kormány ugyanolyan kalandor politikába kezdett, egy szomszédos országgal kapcsolatosan, ami még ráadásul tagja a NATO-nak, akkor biztosan elapadnak a támogatások, sőt, a politikai támogatás is eltűnik majd az ukrán kormány mögül. De ez végső soron az oroszokat segíti. Nekik is kellett adni valamit. Már a Marosit hogyan vezették félre? Minden fontos hírszerzőről a társszolgálatok ugyanolyan személyi kartont vezettek, mint a sajátjaik. Ami az esetek nagy részében még pontosabb is. Tudtunk az MI6-es haverjáról, így már nem volt nagy dolog elhinteni a morzsát, hogy keressük vereckei ezredest. Rólam mikor szereztek tudomást? Közvetlenül azután, hogy Budapestre érkezett. A hírszerzés embere? A hírszerzés embere. A többi ment magától. Engem bevédtek. Csináltunk egy-két meredekebb akciót. Átvettük a csempészet irányítását, és a befolyó pénzekből fedeztük a művelet költségeit, és fizettünk mindenkit, akinek csak kellett. Mennyi pénz folyt be? Ha azt mondom, rengeteg, akkor nem mondtam sokat. Rendben, akkor most sorolja fel a kamerába, hogy kik védték be, kinek mennyit kellett fizetni. Nem gondolhatja komolyan, hogy ezt megteszem. Nézze, vagy már a Marosi fogja megvédeni a sakáloktól, vagy odalöki magát nekik. Plasztikai műtét? Új élet, új személyazonosság? Hmm. Brazil nagyot sóhajtott és a kamerába nézve beszélni kezdett. Tíz percen keresztül sorolta a neveket és azokat az összegeket, amiket kenőpénzként fizetett. Megnevezte az összekötőket a nemzetközi szervkereskedelemmel, kábítószer, fegyver és embercsempészettel kapcsolatban. Beszélt azokról a helyekről, amiket lerakatoknak használtak, ahol a csempészeik pihentetik a zárut. Mikor végzett, elismerésre vágyón tekintett vereckeire. Remélem a tábornok meg lesz elégedve. Majd kiderül, válaszolta az ezredes, és kikapcsolta a kamerát. Akkor most elvisz hozzá? Nem, nem viszem el. Meghalt a legjobb barátom a rajtaütésben, és ezért most maga fog fizetni. De hát megígérte, hogy elvisz már a marosi tábornokhoz. Én nem ígértem semmit. Különben sem tartozom már a Marusinak semmivel. A barátomnak viszont igen. Akkor legalább katonához méltó módon halljak meg, kérem. Úgy fog. Felelte vereckei, majd felállt a székből és a kiárat felé indult. Csak hogy érezze, hogy mit éreztem, amikor a testvérem a kezeim között halt meg. Felelte és a mellényéből elővett egy foszforgránátot, kibiztosította és a megkötözött férfi széke alá dobta. Imádkozzon, mondta, majd sarkon fordult, és kissietett a helyiségből. A pincéből velőtrázó ordítás hallatszott. Az udvaron lévők összerázkódtak az üvöltésre. Vereckei határozott léptekkel a terepjáró felé tartott. Őr nagy, szólt a rádióba. Igen, uram, lépett elé a kommandós parancsnok. Köszönöm a munkájukat, példásan helytáltak. Hangzott a dícséret. Köszönöm, uram. Sajnálom a helyettesét. Jó katona volt. Igen, az volt. Mi most elmegyünk. Alá van a ház? Igen, elhelyeztük a robbanó tölteteket. Akkor robbantsák fel a házat. A sajtónak mondják azt, hogy gázszivárgás történt, és hagyjon itt egy pár embert, amíg a rendőrök kiérkeznek. Menjenek vissza a tanyára, és a lakatos gyereket adják át már a marosinak. Innen már maga vezényli a parádét. Mi lelépünk? Örömömre szolgált, uram, hogy megismerhettem. Részemről a szerencse nagy. Azzal figyelme már a saját embereire irányult. Zsolti, Karcsi, Tamás, Tomi, Sándor, indulás! Adta ki a parancsot. Karcsi? Kiáltotta. Igen, főnök? Hol van Petya? Bent a kocsiban. Akkor induljunk. Tomi a volán mögé ugrott, a többiek a hátsó ülésre. Zsolti és Karcsi lehajtották a terepjáró hátsó részét, és ülve utaztak, így biztosítva a kocsi hátsó részét. Vágd le a gyerek kezéről a bilincset, szólt hátra vereckei. Hová főnök? kérdezte Tomi. A tanyára. Tomi belelépett a gázba, és nagy sebességgel kihajtottak az udvarról. A tanya parkolójában már ott várta őket szabados bálint. Minden rendben ment? Egy nagy francokat ment rendben. Mi történt? kérdezte Bálint. Petyát elvesztettük, felelte Karcsi. Ó, édes Istenem, részvétem fiúk! Köszönjük! Eközben vereckei félrehúzódva telefonált a műholdas készüléken. A Brazilnak vége. Küldjértünk csapatszállítót a tanyára. Minden rendben, laszi? Semmi sincs rendben. – Küldj három csapatszállítót! – kiabálta a telefonba. – És egy zsákot, mondta halkabban. – Úristen, ki esett el? – kérdezte mára Marosi. – Borsodi Péter zászlós! – válaszolta, és azzal kinyomta a telefont. – A büdös kurva életbe ordította el magát vereckei. – Bálint, van pálinkád? – Igen, van, persze! – felelte szabados. Akkor hozzá kérlek egy nagy pohárral. Míg szabados elsietett a poharakért és a pálinkáért, vereckei az embereihez fordult. Tamás, Zsolti, Petyát vigyétek be a házba. Karcsi, kérj vizet, mosdasd meg, és adj rá tiszta felsőt. Mindenki hozza ki a szobából a személyes felszerelését. Jönnek értünk csapatszállítók, nyíregyházára megyünk, ott van már a marosi. A művelet még közel sem ért véget. Így hát őrség, a technikai helyiségbe. Sándor, repüljön a madárka. A környéket tarts szemmel. Ellenőrizzétek a lőszert, és mindenki pakolja tele magát. Nem akarok meglepetést. Van okunk a gódni? kérdezte ballagó. Zsolti? Oké, okay, főnök, nem szóltam semmit. Igyatok egy kupicával és munkára fel. Sándor? Igen, ezredes úr? Tartsa maga mellett a fiát. Igen, uram, kaphatnék én is fegyvert? Egy emberrel többen lennénk? kérdezte az ifjú. Vereckei a fiú arcába tolta az arcát. Ismertem apádat és ismerem anyádat. Megígértem anyádnak, ha megtalállak, hazaviszlek. De téged nem ismerlek. Ha jót akarsz, maradj a seggeden, és tedd azt, amit mondok. Meg vagyok értve, főadnagy. Igen. Igen, mi? Igen, ezredes úr. Na, csak hogy tudjuk, ki kivel van, mondta, és szabados elé sietett. Elvett egy poharat, ahogy a többiek, és miután minden pohár tele volt, Vereckei csak ennyit mondott. Petyára! Petyára! Ismételték a többiek. Szabados újra töltötte a poharakat. Akik már nincsenek velünk! Akik már nincsenek velünk! A következőt is lehajtották. Most dologra, mondta Vereckei, és elindult a házba. Tamás és Zsolti Petyával a kezükben követték az ezredest. Belépve a házba, Vereckei a kanapéra mutatott. Tegyétek oda! Kisvártatva megérkezett Galambos Karcsi kezében egy tiszta fehér pólóval és egy zubbony felsővel. Vereckei belépett Szabados Bálint irodájába, és magára zárta az ajtót. Elővette a kézi kamerát. Szabados laptopja az íróasztalán világított. Vereckei összepárosította a kamerát a laptoppal, és belépett a levelező fiókjába. Rövid szöveget írt, majd egy fájt csatolt a levélhez, és elküldte. Az Egyesült Államok Virginia államában, Langley-ben, a közelkeleti keleti osztályigazgatójának. A laptopján felvillant egy ikon, új levele érkezett. Mielőtt megnyitotta volna, megnézte a feladót. Elismerő bólintás közepette olvasni kezdte a levelet. A csatolt fáj megtekintése után felvette a telefont, és a kelet-európai részleg igazgatóját tárcsázta. Én vagyok, át tudnál fáradni hozzám, mutatni akarok valamit, szólt bele a telefonba. Azonnal ott vagyok, hangzott a válasz. Most már közösen tekintették meg a felvételt, és az igazgatóhelyettest hívták. Uram, – Van itt valami, amit látnia kell? – mondta a közelkeleti keleti részlegvezetője. – Akkor ne várasson! – hangzott a válasz. Miután az igazgató helyettes is megnézte a felvételt, a férfiak felé fordult. – Ki látta ezt még? – kérdezte. – Rajtunk kívül senki, uram. – Akkor ez maradjon is így. Egy példányt kérek, egy pedig legyen a kelet-európai részlegen. Szigorúan titkos minősítéssel. – Így lesz. Ki ez a vereckei? Ezredesként szolgál nálunk a seregben, már egy jó ideje a közép-keleten, Szíria, Irak, Afganisztán térségében, uram. Remek munka volt, uraim. Köszönjük, uram. Felelték, majd távoztak. Vereckei eltávolította a kamerát a laptopról és a mellényébe rakta az elhasznált foszforgránát helyére, majd kitörölte a keresési előzményeit. Felállt és kiment az irodából. Tommy kiáltotta. A fiatal hírszerző rohanva futott be a házba. Igen, uram? ülj be szabados irodájába, figyeld a monitorokat. Kábé egy óra múlva itt kell lenniük a csapatszállítóknak. Három járművet küldenek. Ha több jön, vagy ha nem egymás után hajtanak be az útra, vagy még jön velük valaki más, azonnal fújriadót.” Értettem, hangzott a katonás válasz. Miközben sietve az iroda felé vette az irányt. Galambos karcsi ekkorra már végzett petja mosdatásával. Szivattyával letörölgette testéről a vért, ráadta a tiszta pólót és a zubbony felsőt. A férfi úgy feküdt ott a kanapén, mintha aludna. Várunk, jelentette ki Vereckei, és lerogyott a legközelebbi székre. Zsolt és Tamás? Kint vannak? válaszolt Galambos karcsi. Az jó. Egy jó óra telt el, vereckei a gondolataiba merült, galambos karcsi nem merte megzavarni a főnökét. Ekkor kinyílt az iroda ajtaja, és Tomi lépett be rajta. – Jönnek? – mondta izgatottan. – Egyedül vannak? – Egyedül. Nem kísérte őket senki, és egymás után kanyarodtak be az útra. Ekkor már hallani lehetett a szállító harci művek hangját. Vereckei kiment a parkolóba. Mint valami fenavad, úgy kúszott be az első harcjármű a parkolóba. Tornyában egy bajszos, századosi rendfokozatot viselő férfi ült. Valamit mondott a gége mikrofonjába, és a harcjármű megállt, majd a vezetője a motort is leállította. A férfi lemászott a toronyból, és vereckejhez sietett. Kamarás százados, jelentkezem. Már a Marosi tábornok küldött tönökért. Ezt küldi, és egy fekete zsákot nyújtott át. Vereckei ezredes, sima volt az útjuk? Kérdezte, és közben átvette a zsákot. Nem volt semmi probléma. Százados, maga vezeti az oszlopot. Én az embereimmel a középső harcjárműben leszek, és az embere zárja a menetet. Bárki, akárki fegyvert fog ránk, vagy megkísérli megállítani az oszlopot, arra tüzet nyitnak. Értette? Igen, uram, értettem, válaszolta megszeppentene a százados. – Zsolti! – kiáltotta el magát vereckei. Ballagú Zsolt a fészerből lépett ki, kezében távcsőes puskája, kis Tamás a lakóépületek árnyékából bukkant elő a géppisztolyával. A századosnak ekkor esett le, hogyha bármi rosszat akart volna az ezredesnek, ezek leveszik, mielőtt pislogott volna egyet. Kistomi elvette a zsákot az ezredestől és bement a házba. Kisvártatva, galambus karcsival közöse hozták ki bajtársuk hullazsákba helyezett testét. Tomi egy pokrócot terített a küzdőtér padlójára, arra helyezték le Petját. Miután mindenki bepakolt és elhelyezkedett, vereckei kiadta a parancsot. Indulás százados. A menetoszlop nyíregyháza felé vette az irányt. Több mint másfél órás út állt előttük. A harcjármű küzdőterének jobb oldalán legbelül ült vereckei, mellette Ballagó, majd Kis Tamás és végül Galambos Karcsi. Szemben velük Fehér Róbert, a fiatal katonatiszt, mellette nevelőapja Fehér Sándor és a végén Tomi, a hírszerző. A padlón, leterített pokrocon, egy fekete hullazsákban Borsodi Péter zászlós holteste pihent. Vereckei egész úton a fekete zsákot nézte. A férfiak gondolatban messze jártak. Régmúlt idők harcaira emlékeztek. A többiek szótlanul bámulták őket. Arra riadtak, hogy a jármű lassít, majd megáll. Fegyveres katonák nyitották ki az ajtót. A bennlévők kiszálltak, de a jármű végétől egy tapottat sem tágítottak. Megkeresem a tábornokot, addig ti itt várjatok. Az egyik tiszthez fordult. Hol találom már a marosi tábornokot? Abban a konténerben, uram, válaszolta a tiszt, majd a kezével mutatta az irányt. Senki se közelítsen a harcjárműhöz, utasította a századost. Értettem, uram. Határozott léptekkel indult a jelzett konténer felé. Gyorsan lépdelt fel a vaslépcsőn, majd kinyitotta az ajtót és belépett. Mindenki menjen ki, szólt hangosan, majd fenyegető tekintetét végigordozta a bent lévőkön. Hallották az ezredest. Törte meg a kínos csendet máramarosi tábornok. Miután az utolsó ember is elhagyta az irodát, vereckej becsukta az ajtót. – Tudtál róla? – kérdezte számon kérő hangon Máram Marosit. – Miről beszélsz, Laci? – Megismétlem a kérdést. – Tudtál róla? – Laci, őszintén sajnálom a barátodat, de még most sem értem, miről beszélsz – válaszolta a Marosi. Vereckei kivette a mellényéből a kamerát, bekapcsolta, majd a kihajtható kijelzőt Máramarosi felé fordította, és benyomta a lejátszás gombot. Mire a felvétel végére értek, Máramarosi arcán a csalódás és a düh váltogatta egymást. A kurva életbe! Szaladt ki a száján. Ezek szerint nem tudtál róla? Nem, Laci, esküszöm, hogy nem tudtam. Ezek szerint van egy téglád. Nézett a tábornokra. Ezek szerint. A Brazilt meg kinoztad? Hülyének nézel. Láttad a felvételen, hogy hozzá sem nyúltam. Akkor miért mondta el mindezt a kamerába? Mit tudom én? Szerintem nem akart hűs lenni. Ja, és megemlítettem, hogy talán lehet egy új élete. Túlélő típus volt. Volt? Mi lett vele? Nos, a foszforgránát nem túl humános fegyver. Csontig marja az ember húsát. Élve ez elég megrázó élmény. Te foszforgránátot dobtál rá? Nem rá, alá. De a kommandósok rárobbantották a házat. Szóval vele már nem kell számolnod. Ja igen, és még ez is. Micsoda? kérdezett vissza mára marosi. Tessék, itt a brazil és a lakatos gyerek telefonja. És még ez is. A nyílt parancs, ami a brazilnál volt. Biztos tudtok vele kezdeni valamit. Köszönöm. Mondta, miközben átvette a két készüléket és a papírost. Hány példány van ezekből a felvételekből? Nézett összehúzott szemekkel vereckeire. Kettő. Egy a kamerában, ami a tied. Egy pedig jó helyen, ami az enyém. Rajtad kívül látta még valaki? Csak te. Veszélyes info ez, Laci. Bizony De tudod, Amerikában nagyon szeretik az életbiztosítást, és mindenkinek melegen ajánlják. Sok időt töltöttem el közöttük, Így én is megszerettem az életbiztosítást. De ezt pont neked kell mondanom. Értem. Most mi lesz, Laci? Kérek egy helikoptert, Mert ez a pléteknő szétrázta a vesémet. Visszamegyünk az embereimmel a fővárosba. A katona gyereket is kiszabadítottuk, Majd a főnököt csinálhat egy jó sajtótájékoztatót belőle. Meg kell szerveznem Péter temetését. Katonai tiszteletadással fogjuk eltemetni. Minden költséget mi állunk. Rendben. Ja, igen. A kommandós fiúkat dicsérd meg, vagy tüntest ki. Nagyszerű srácok, jól helytáltak. Meg lesz. De hogyan tovább? Tette fel újra a kérdést máramarosi. Marosi. A temetés után a csapatom megmaradt részével lelépek. Kell egy fuvar. – Fegyveresen nem engednek fel polgári gépre. – Rendben. Hová akartok menni? Már várnak minket a közép-keleten. Úgy tűnik, mi már ott vagyunk otthon. – Vedd úgy, hogy el van intézve. – És Sándor, soha a büdös életben ne keressetek. Se engem, se az embereimet. – Megértettem, Laci. – Még valami. Én a helyetben nagyon vigyáznék a barátoddal. Csak szólok. A barátom nem verne át. A te barátod átvert téged. Az én barátom Sanyi kint fekszik egy kibaszott hullazsákban egy PHS küzdőterében. Meghalt egy olyan emberért, akit nem is ismert. Az én barátai milyenek? A te barátod meghalna bárkiért is? Kérdezte hangosan vereckei. Már a Marosi nem felelt. A telefonért nyúlt és parancsokat osztogatott. Előkészítik a helikoptert, és visszavisznek benneteket a fővárosba. – Köszönöm. – Mit mondjak a miniszterelnöknek? – Azt, hogy kapja be, de ezt add át valami finomabb csomagolásban. – Vigyázz magadra, Laci. – Te is, Sanyi. Azzal vereckei kilépett a konténerből, és az embereihez ment. – Nem sokára jön egy kopter, és megyünk a fővárosba. Fél óra múlva a csapat fáradtan, kimerülten ült a Magyar Honvédség egyik szállítóhelikopterében, útban a főváros felé. A vásárosnaményi eset után egy héttel kisebb tömeg kezdett gyülekezni a farkasréti köztemető ravatalozója előtt. Bent a ravatalozóban lévő asztalon egy urna volt. Az urnára keresztbe egy kosút kard és annak hüveje volt téve. Az asztal négy sarkánál fekete karszalagot viselő férfiak álltak körséget. Az urna jobb oldalán Vereckei László ezredes, mellette egy fiatal katonatiszt dísz ruhában. Az urna bal oldalán Galamboskároi zászlós, mellette Kovács Tamás. Vereckei mögött Kis Tamás főtörzsőrmester, mellette Tomi a hírszerző. Galamboskároi mögött pedig ballagúzolt hadnagy. Egy bajtársuknak álltak díszőrséget, Még egyszer, utoljára, Mielőtt utolsó útjára kísérik. A lassan közeledő tömegben Feltűnt Máramarosi Sándor altábornagy, Fehér Sándor, a felesége, Rozika kíséretében. Az eget szürke felhők borították, Csendesen csepegett az eső, mintha az ég is a halott férfit síratná. A díszszakasz katonái, a ravatalozó mellett álltak pihenjállásban, lábukhoz tett karabéjjal. A katona zenekar csendben várakozott. Egy zsidó kippát viselő nagyszakálú férfi lépett be a temető kapuján. Zsidó identitását le sem tagadhatta volna, és úgy tűnt, nem is akarta letagadni. Egyenesen a ravatalozóba ment, és megállt az urna előtt. Biccentett a díszőrséget állóknak, majd révülten bámulta az urnát, kisvártatva hirtelen kihúzta magát, vigyázállásba merevedett, és a kezét a homlokához emelve tisztelget. Csak a díszőrök látták, hogy a férfi szeméből patakzani kezdett a könnye. Végig folyt az arcán, le a szakállára, a sűrű szőrzet elnyelte gyászának jelét. Csak állt ott tisztelegve, mintha soha nem akarná abba hagyni. Kis idő múlva aztán leengedte a kezét, sarkon fordult és a hátsó sorba ment. Sorba érkeztek középkorú férfiak, akik ugyanúgy tettek, mint előttük a szakálas férfi. Utoljára tisztelektek halott bajtársuk előtt. A lélekharang megkondult. Hangjára az urna mellett állók összerezzentek. Csak a hozzájuk legközelebb állók vették észre testük apró rezdülését, a harang hangja rántotta vissza őket a valóságba. Lélekben halott bajtársukkal voltak. Vereckei László ezredes ellépett a ravatal mellől, és a kihelyezett mikrofonhoz ment. Elnézett a tömeg felett, látta, ahogy egy rendőrségi előfutóautó kanyarodik be a temető parkolójába, nyomában egy Mercedes 600-as gépkocsi. A menetet egy nagy fekete terepjáró zárta. Öltönyös férfiak ugrottak ki az autóból, és miután a miniszterelnök és mennyasszonya kiszálltak, a ravatal felé kísérték őket. Verecke ezredes megszólalt. Szomorú esemény hozott minket ide farkasrétre. Búcsúzunk egy igaz és hűséges baráttól, egy testvértől, egy apától, egy bajtárstól. Nem ismertem nála jobb katonát. Joggal állíthatom, hogy nekem ennél is több volt, hiszen az életünk és a katonai pályánk szorosan egybefonódott. Én bátyámként tekintettem rá, ő pedig az öccseként szeretett. Én elveszítettem a családom, mert nekem ő volt a családom. Mindig veszélyesen élt, mert a katona foglalkozása az egyik legveszélyesebb mesterség a világon. Tudatában volt ennek, és pontosan e tudás miatt a legnagyobb körültekintéssel végezte a feladatát, és óvta a rá bízott férfiakat. A legjobb bajtárs volt. Nem ismertem nála bátrabb embert. Soha nem alkudott meg, és mindig követte a lelki ismerete parancsait. Most búcsúznak azok a bajtársai is, akikkel együtt szolgált a világ számos pontján. Nincs annyi időnk, hogy meghallgassuk azokat a történeteket, amit ezek a férfiak tudnának nekünk mesélni Borsodi Péter zászlósról. Ha kérték, hogy segítsen, ahogy tudott, ment és önzetlenül tette a dolgát. Ha kérdezték, hogy miért teszi, csak annyit válaszolt. De hát egy testvérem bajban van, és segítséget kért tőle. Mit kéne más tennem? Ilyen volt ő. De a pillanat egy olyan fiatalember számára a legtragikusabb, aki azelőtt vesztette el egy apát, mielőtt igazán megismerhette volna. Péter, anélkül, hogy tudta volna ki az a fiatalember, akit a testével véd, mindent megtett, hogy neki bántódása ne essen. A lehető legtöbbet adta ennek a fiatalembernek. Az életét áldozta érte. Halála nem volt hiába való, mert a fia életét mentette meg. Ezt pedig minden apa gondolkodás nélkül megtenni a gyermekéért. Büszkén állok itt, mert testvéremnek valhatom ezt a férfit, akinek az emléke előtt tisztelgünk most. Sok nagyszerű férfit nevelt a pálya futása során, akik a tőle tanult elvek szerint éltek és haltak. Többek között engem is. Katonasors. Nyárja egy mondás a katonák között, ha már meg kell halnom, akkor csatában essek el, bátran harcolva úgy emlékezzenek rám. Neki megadatott a katonák halála, harcban esett el. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem, és oly sok időt tölthettem vele. Nagyon fogsz hiányozni, testvérem. Most arra kérem a megjelenteket, hogy kísérjük utolsó útjára, és méltóképpen búcsúzzunk tőle. Visszalépett a helyére. Megfogták az urnatartó asztal négy sarkát, és lassú léptekkel elindultak a sírhely felé. Közben a díszszakasz parancsnok a vezényszavakat kiáltott, majd a szakasz díszlépésben követte az urna vívőket. A zenekar lassú dalt játszott. A gyászoló emberek a zenekar mögé felsorakozva csatlakoztak a menethez. Tíz perc múlva a sírhelyhez értek. Az urnát vereckei fogta a kezében, és helyezte a sírba. Majd a márványtetőt ráillesztette a sírra. A díszszakasz parancsnoka üzet vezényelt. Vereckei, Ballagú, galambos és kis, fehérrobi és tomi tiszteleg válták körbe a sírt, úgy tűnt, testükkel még holtában is védelmezik a bajtársukat. Minden egyes lövésnél összerezzentek. Szemükből patakzott a könyv, de nem törődtek vele. Siratták a bajtársukat. Miután a ropogás abba maradt, előlépett a kürtös, és elfújta a takarodót. Az esőcseppek, a kemény férfiak könnyeivel keveredtek, érezték a sós ízt a szájukban, de még inkább érezték a melkasukban jelentkező, szorító érzést. Petya nincs többé. Nem tudták, meddig álltak ott, az emberek nem mozdultak, csak nézték a gyászoló férfiakat. Vereckeit ért először magához, pihenyt vezényelt. A többiek levették a kezüket a homlokukról, és kiléptek a sír mellől. Megálltak egymás mellett, és szomorú arccal nézték a sírra virágot helyező embereket. Ők voltak a család, így nekik fejezték ki a részvétüket. Utoljára a nagyszakálló kippát viselő férfi lépett a sírhoz. Hangosan kezdett imádkozni. Kaddist mond érte. A legszentebb zsidóimák egyike, amit tizenegy hónapon keresztül mondanak a férfiak a szeretteikért, szólalt meg halkan vereckei. Bár a vallási előírások szerint csak olyan helyen lehet elmondani, ahol legalább tíz zsidó férfi van együtt, de úgy látom, ez nem érdekli Izmált. – Ismered a férfit? – kérdezte Ballagó. – Nem ismerem, de Petya nála volt a nagef sivatagban – válaszolta az ezredes. Legvégén a miniszterelnök lépett a kis csapat elé. – Fogadja részvétem ezredes, az öntért veszteség miatt – mondta, és a kezét nyújtotta. Vereckei a szemébe nézett, majd a kezét a homlokához emelve tisztelgett egy rövidet, de a kéznyújtást nem fogadta el. A miniszterelnök bólintott, és a kíséretével egyetemben a kiárat felé indult. Most már a Marosi lépett elé. – Mit mondhatnék, Laci? – kérdezte. – Jobb, ha nem mondasz semmit – válaszolta Vereckei. – A múltat nem tudom meg nem történté tenni. – Sajnálom, hogy így alakult – válaszolta. – Tehetek valamit értetek? – kérdezte. – Jössz egy fuvarral. – Csak hívj, hogy mikor akartok indulni. – Sok szerencsét, Tomi – mondta, majd a többiek után sietett. – Utoljára maradt a fehér család. – Feljöttök hozzánk? – kérdezte Rozika. – Ne haragudj, de a magunk módján akarunk emlékezni rá – válaszolta vereckei. – Viszed Robit is? – Igen, viszem, ahogy megbeszéltük, – mondta vereckei, majd megcsókolta Rozika mindkét arcát. Fehér Sándor nem szólt egy szót sem, csak sorban megszorította a kezüket. Azok elismerő pillantással nyugtázták a gesztust. Rozika a férjével magukra hagyta a férfiakat. – Akkor most hová? – kérdezte kis Tamás. – Tudok a közelben egy eldugott kis helyet. Van egy külön terme, előre lefoglaltam. Menjünk és búcsúzzunk el úgy egy bajtárstól, ahogy illik. Hua! kiáltották egyszerre. A temető előtt egy várakozó taxiba szálltak. Vereckei bemondta a címet, a kocsi esőpermetet húzva maga mögött elindult. Fél óra múltán egy a város szélén meghúzódó barátságos kiskocsma előtt állt meg a taxi. Beléptek a helyiségbe, a tulajdonos személyesen kísérte a külön helyiségbe őket. Vereckei leadta a rendelést, majd mindenki elhelyezkedett. Nem szóltak egy szót sem. Ballagó Zsolti rágyújtott egy cigire, Vereckei éppen egy havannai szivart próbált lángba borítani. Megérkezett a pincér, az italokat az asztalra tette. Bármire szükségük van az uraknak, csak szóljanak mondta a szolgálat készen. A rendelt italok márkájából érezte, hogy ma nagyborra valóra van kilátás. Úri népek ezek, gondolta, majd elsietett a dolgára. Vereckei szivarral a szájában felállt, és megbontotta a vízkis üveget. Miután mindenkinek töltött, így szólt. A legnagyszerűbb emberre, akit valaha ismertem, a legjobb barátra és a legjobb bajtársra, mondta, majd felhajtotta az italt. Húha! kiáltották a többiek, majd követték a példáját. Most Ballagó Zsolti töltötte újra a poharakat, és a sajátját felemelve így szólt. A kisfőnökre! A kisfőnökre! Majd Galambos Karcsi következett, és a legvégén Kis Tamás. Csak azután ültek vissza az asztalhoz. Miért mondta azt a temetésen, hogy Petya a fiáért áldozta az életét? És hogy ismerte apámat? kérdezte Fehér Róbert vereckeit. Neked még nem esett le, öcsi. A te édesapádat úgy hívták, hogy Borsodi Péter. A fiú szeme kikerekedett a hír hallatán. Anyám, ezt miért nem mondta el nekem? Nézett az ezredesre csodálkozó tekintettel. Azért, mert úgy állapodtunk meg anyáddal, hogy elhozlak magammal a megemlékezésünkre, és én fogom elmesélni neked, ki is volt valójában a te apád. Felelte vereckei, majd a mellette lévő székre mutatott. Robi átült vereckei mellé. Most Tomi a hírszerzéstől hozzájuk vezényel tiszt, emelkedett szólásra. – Ezredes úr, kérek engedélyt. Lazíts, Tomi! Csak mond, mi nyomja a lelkedet! Miután visszaérkeztünk, én beadtam a felmondásom a hírszerzésnél, és azonnali hatályjal kiléptem. – Na, ez nagyszerű! – szólt közbe kis Tomi. – Fasza! – jegyezte meg Galambos. – Így kell ezt, fiú! – helyeselt Ballagú. – Maradjatok már! – csitította őket vereckei. – És most mi lesz? – kérdezte tőle, de már előre tudta a választ. – Kérem, hogy vegyem be a csapatába, uram! Mondta Tomi, majd körbetekintett a kapatos férfiakon. Na fiúk, hallottátok? Fordult a többiekhez vereckei. Kell nekünk egy kiugrott hírszerző? Tette fel a kérdést. Vegyük be, főnök. Jól tette a dolgát. Égyezte meg ballagú. Nem szarta össze magát a rajtaütésen. Vegyük be, főnök. Mondta kis Tamás. Karcsi fordult galambos felé vereckei. Vegyük be, jó arc! Akkor kihirdetem a szavazás végét. A mai nappal a csapatunk teljes jogú tagja lettél, jelentette ki Vereckei. És most tölts mindenkinek! Miután Tomi teletöltötte a poharakat, Vereckei kocintott vele elsőnek. A csapatom tagja vagy, mostantól szervusz? Szervusz, ezredes úr! Üdv a csapatban! köszöntötték sorban a többiek. – De most te vagy a kopasz, ahogy katonáéknál mondják! – kiáltotta nevetve kis Tomi. – Minden szarmeló a tiéd! – folytatta Ballagúzolt. Majd újra töltöttek és ugratták az új fiút. Vereckei közelebb húzta a székét Robihoz és belefogott a történetbe, ami Petiről, Rozikáról és Róla szólt. Egész éjszaka mesélt a fiúnak. Mikor befejezte… Az akója alá lányult, és kivett egy 45-ös koltot. Ez volt az apát fegyvere. Biztosan azt akarná ő is, hogy a tied legyen. De nincs rá engedélyem. Hivatásos katona vagy baszod. Meddig tart elintézni, de nyugodtan fordulja nevelő apáthoz, ő segít el intézni. Rendes ember, hallgass rá. Köszönöm ezredes úr. Nincs mit fiam. Hajnalra a csapat teljesen elázott. A pincérnek jó óra volt, mert búsásborra valót hagytak nála a vendégek. Taxival a szállodájukba vitették magukat. Vereckei elköszönt Robitól. – Látjuk még egymást, ezredes úr? – kérdezte a fiú. – Nem hiszem, fiam. – Hagy anyádnak egy kis időt a gyászra, majd mesél a pádról. – Vigyázz magadra, fiam! – köszöntel tőle, majd a többiek után sietett. A honvédségi lajstromozású jet két nap múlva korai reggel szállt fel, és pár óra repülési idő után a törökországi Izmir amerikai katonai repülőtéren landolt. A pilóta még látta, hogy az utasai a leszállást követően azonnal egy amerikai felségjelű katonai gépbe szállnak be, és a gép a beszállásukat követően azonnal a levegőbe is emelkedett. Már nagyon várják őket valahol, gondolta és folytatta tovább az ellenőrzést.